Tohle je Budusový díl k epizodě našeho podcastu, ve které jsme se bavili o korupci v Římě, konkrétně o volební korupci. A budeme se dneska bavit o jedné specifické soudní řeči od Cicerona, která se jmenuje Pro Muréna. Pro Murénu. A kvůli tomu, že to je soudní řeč z procesu, ve kterém byl ten Muréna žalovaný právě za uplácení voličů před volbami, a ta soudní řeč je úplně boží, takže by byla škoda nevěnovat se jí další dobu proto bonusová epizoda. Jinak, ještě než se začneme bavit o té samotné soudní řeči, tak taková malá kulturní vložka. Zajímalo mě, co znamená to slovo muréna, protože dříve, jak známo, měli tři jména, a to poslední třetí jméno, takzvaný kognomen, má zpravidla významový smysl. Tak jsem si říkal, že by to mohlo být něco vtipného, a zjistil jsem, že muréna znamená muréna, mm -hmm. což je uh, uhořovitá ryba. Myslel jsem si třeba, že by jak to zvíře, tak ten člověk se mohli jmenovat podle nějakého latinského slova, ale není to tak. Tak jsem si říkal, že bychom se mohli promrzkat nějaký vtipný příjmení ještě předtím. Protože lidi znají spoustu římanů slavných, ale kvůli tomu, že to nejsou latiníci, tak si neuvědomují, že jejich jména mají významný smysl. Třeba Cicero je Cezar byl vlasatý, což tak úplně neodpovídá skutečnosti, protože on měl právě málo vlasů. A řešil to tak, jak se to řešilo v té době. Ne parukou, jak bychom si mysleli. V té době si bohatí Římani nechali vlasy na hlavu malovat. Což je docela překvapivý, ale na druhou stranu, když to byl politik řečnicí na floru na nějakém řečišti, tak to třeba úplně z dálky nemuselo být vidět. Tak on si to nezasloužil sám, to, ten kognomen, že jo? To je příjmení, které se mu stalo jeho předku. Takže prostě jeden z nich byl vlasatý a všichni se to nesli sebou, stejně jako jeden ciceronův předek měl možná. No, se ve tvaruci zrny a chudáci všichni se s tím svézli. To píše Putarchos, že to tak bylo. No jasně, ta, ty příjmení jsou zpravidla nebo poměrně často odvozený od nějakých třeba fyzických vlastností, které možná někdy měli předkové těch lidí. Často jsou to tělesné vady, třeba balbusy, koktaví, celer. ku podivu není celer, ale je to rychlý. A co teda měl Muréna za předky, když se věnovali podle Murény? Možná měli takový ten divný pohled, nebo měli oči, které směřovaly jako od sebe a vypadali jako Murény. Ano, je to možný. Co tady máme ještě? Krasus byl tlustý, flakus s odstátýma ušima, Labo je piskatý, básník Naso byl nosatý, Plautus to byl dramatik s plochýma nohama, zeměpisec Stravo byl šilhavý, na druhou stranu, římský politik, demagog a blázen Pulcher byl přitažlivý. A pak některé kognominy jsou úplně bizarní, třeba agripa znamená narozený nohama napřed, bibulus je opilec, dola byla je motička, katulus je štěňátko, mhm. celzus, což je slovo, které máme spojené s teplotou po britském fyziku Celzovi, který si vzal jméno slavného ří římského lékaře, to znamená vysoký. Tuberus znamená tuberák. To jsem si třeba myslel, že by mohlo být jako něco jiného, ale je to jako nemocný tuberou. No a pak samozřejmě nemůžu vy, nevyužít žádnou příležitost říct si beztrestně Niger, takže Niger je černý. Mm -hmm. A co z Furius Furius? Jo, vidíš, na to jsem se nedíval. No. Každopádně... Byl rozčílený? Nebyl sporný? Furius. <laughs> byl, byl sporně rozčílený. Mm -hmm. No a teď bychom se teda mohli začít bavit o té řeči pro Muréna. Nejdříve jsme se teda měli vysvětlit ten kontext. Rok 63. konzulem, to znamená jedním ze dvou hlav států v Římě, je Cicero, který prosadil zákon, který se jmenuje Lex Tullia, což je v podstatě novelizace předchozího zákona o korupci, který stanovuje určitý tresty za uplácení voličů. No a potom, ke konci roku se konají zase nové volby konzulu, ve který kandiduje celá řada kandidátů a jeden z nich, který vyhrál, se jmenoval Lucius Licinius M Murena. No a v době, kdy teda Murena byl zvolený, tak jeden z těch neúspěšných kandidátů, Servius Sulpicius Rufus, ho žaloval právě podle toho Ciceronova zákona. No a tady soudní řeč pro Muréna byla proslovena v tom období, kdy se konal ten soudní proces, to znamená po těch volbách a ještě předtím, než byl nový rok a ty zvolení konzulové se oficiálně chápaly moci, Cicero hájil toho Murénu, to znamená toho zvoleného konzula. A v případě, že by ten Murena byl shledán vinný a byl by odsouzený, tak by se uvolnilo to místo konzula, konuli by se nový volby a byl by zvolen někdo jiný a ten Sulpicius by mohl znova kandidovat. Co je možná dobré říct dneska na začátku, co je na té řeči, na těch okolnostech hrozně vtipný, že se tam všichni hr... snali. No jasně, že jo, Cicero původně kan... podporoval kandidaturu Sulpicia, že jo, to byli kamarádi, ten Sulpicius byl právník, Cicero byl taky právník, oni se prostě potkávali a jenom čerou nahoru, teda ten Cicero byl konzul, který měl pocit, že potřebuje bránit toho nadcházejícího konzula, takže ho vlastně bránil před svým známým. Přesně tak, no. Tam je celá řada hrozně paradoxních situací. Ne, nejenom, že, jak si říkal, Murena cicero spolu kandidovali, on to cicero dokonce říká v té řeči, ale znali se z minulosti spolu, studovali na A potom taky hrozně paradoxní je si uvědomit, že ten advokát, ty obhajoby, byl zároveň končící konzul a zároveň to byl ten stejný člověk, který nejenom že prosadil ten zákon, podle kterého se soudilo, ale navíc on byl ten, kdo předsedal tomu lidovému schromáždění, hmm. na kterým došlo k těm sporným volbám a kde mělo teda údajně docházet k tomu plácení. Je to jako kdyby po amerických volbách lidi žalovali Trumpa za to, že spolupracoval s Rusama a Barack Obama ho obhajoval. Jo, a zároveň by Barack Obama byl prezident, který prosadil ten protikorupční zákon a on by nějakým způsobem předsedal těm volbám, ve kterých měl docházet k tý korupci. No. To je hrozně vtipný. No a spojený spolu byly vlastně i ty dvě strany, Muréna a Sulpicius. Tam to je totiž strašně zajímavý, že oni byli někdy v 70. letech spolu kvestorové, oba dva byli zvoleni ve stejných rok ve stejných volbách, a potom v roce 65, to znamená o dva roky předtím, byly společně pretorové. Což dává smysl, jo? Tam, že byly nějaké povinné prodlevy mezi tím, kdy může stávat jednotlivé úřady a ten člověk vlastně postupoval po, různý, že, po jednotlivých levlech. Bylo to jako, že tady jsou základní povolání, tady jsou pokročilá povolání, tady jsou ty nejvyšší povolání a tím pádem se ti lidi často jako potkávali takhle celý život a soupeřili spolu jako opakovaně v obbach. Jo, jasně. No. Samozřejmě potřeba se vědomit, že ten Okruh lidí, kteří v Římě si monopolizovali tu vrcholnou politiku, byl velice úzký. Jednak je to daný tím, že tam byl nějaký aristokratický prvek, že tam byly rodiny, které byly bohaté a měly dlouhou aristokratickou tradici. A pak taky to město bylo pořád relativně malý, takže se tam ty lidi prostě znali. Já jsem se díval na to, kolik měl Řím obyvatel v té době. Uh, <laughs> <jsou> perfektní data. <laughs> A za těch asi 100 let od roku 100 před naším letopočtem do roku 1 před naším letopočtem vzrostl počet obyvatel ze 400 na 800, takže by se mohl krásně... No 400 na 800 tisíc. Ano, ze 400 na 800 tisíc. Takže kdyby se tím proložil křivku, tak by si mohl spočítat počet obyvatel v tom roce 60. <laughs> Každopádně. Stovky tisíc, bylo to něco jako v Brně prostě vládl každý rok několik desítek příslušníků bohatých rodin. No a pak je ještě jeden hrozně zajímavý moment. Je ten, že. Tady tenhle ten soudní proces zároveň se konal v podstatě uprostřed toho takzvaného Katilínova spiknutí, mm -hmm. kdy jeden z vrcholných politiků, Katalína ne a ne se nechat zvo ne a ne být zvolen. <laughs> on právě hodně doplácel na, ty, na to, co se dělalo, že se kandidáti často žalovali. Mm -hmm. On neustále usiloval o jednotlivé úřady, hlavně úřad konzule. A hlavně se strašně zadlužil při té kandidatuře. To, co ti lidi běžně dělali, bylo, že on slíbil, a nebo rovnou zaplatil, Jednotlivým jako centurím voličům hromadu peněz a předpokládal, že si to vrátí zpátky po tom, co bude konzulem a pak získá nějakou provinci a tu provinci pořádně jako sedře prostě, že jo, vydřezní poslední sochu a poslední amforu, kterou může potom prodat v Římě. No a jelikož on byl relativně populární, že byla to ta populární strana, vlastně, takže asi měl nějakou populární podporu. Říkali, <laughs> Ale Říkáš, že Optimáti byla nejlepší strana. <laughs> <jo>? <laughs> přesně tak, přesně tak. <laughs> no, každopád, nejlepší strana je úplně uh, perfektní háziv. Každopádně uh, nenechal se zvolit, protože ho buď to vždycky někdo žaloval, anebo ho nějakým způsobem jako těch tak tak porazili v volbách. No ne, nebo prohrál, to se taky občas stane, co ti zebrání tomu. No, no, tak... Ale ho prohrál to takovým divným způsobem. Že... No a taky, taky, je to takový, jako kdyby třeba dneska nějaká strana si vzala na volby, zadlužila se hrozně a pak by třeba nedosáhla ani na státní půstech. <laughs> <laughs> eh, každopádně... Tady ten člověk právě několika takovými situacemi, kde mu buď bylo zabráněno účastnice voleb nebo prohrál a byl teda zadlužený a postupně se kolem něj formovala jako skupina nespokojených lidí, kteří byli nespokojení z různých důvodu, měli různou minulost. Třeba to byli ti, od kteří si půjčil peníze, takže potřebovali, aby se už takrát někam dostal. Tak, tak ti teda byli vlastně dotlačení až do toho extrémní situace, kdy byli ochotní násilím se uchvátit moc a udělat v podstatě státní převrat. A taky to nebylo první po takové povstání, že? Jako několik let předtím povstal třeba Emilius Lepidus, to je, ten otec, to je otec toho pozdějšího Triumvira. Jako Řím v Itálie byla plná jako, lidí, kteří se byli ochotní nechat najmout do nějaké podobné armády. No. A když už, když už se jako byl se ochotný jít do něčeho takového, tak do toho potom ti lidi vrazili všechny své peníze a prostě dějí se vůle Boží. Že? No tam už na tom Catilinium spiknutí je vidět, že postupně padaly ty zábrany, um, hmm. že něco takového by bylo asi těžko představitelné v minulosti, ale po třeba um, jako pracovatě Tyrany, Sully a těch obč prvních občanských válkách, hmm. už to nebylo úplně nepředstavitelné. Hmm. No a co se stalo je to, že Cicero nějakým způsobem odkryl postupně tady toto spiknutí a, a to spiknutí se stalo takovou jeho vlajkovou lodí toho jeho konzulátu, kdo při každé řeči neustále opakoval, že hrozí to nebezpečí a potom, když to, to jiné spiknutí bylo zneškodněno, tak si hrozně gratuloval, mm -hmm. protože Cicero byl takový egomaniakální trochu, a jako třeba, kdyby dneska Obama neustále opakoval, že, zabil, že on byl ten za jehož prezidentství, byl zneškodněný zabit mm -hmm. Bin Ládin. No a tady tohle ten soudní proces právě se děje ve chvíli, kdy to nebezpečuje skoro největší, kdy to je ta po té první Ciceronově řeči proti Katilínovi v Senátu, kde Katalína odešel z města, ale bylo to ještě před tou bitvou, ve které bylo poraženo to vojsko, který Katalína vlastně dal dohromady a byl zabit. Takže to je jako důležitý moment. A proto v tuhle tu chvíli ten Cicero potřebuje, aby Murena nebyl souzen, protože tím by se konaly nové volby a ještě by hrozilo jako nebezpečí, že by to spiknutí do toho nějakým způsobem hodilo vidle. On... Jako těžko říct, jaké jsou tady přesně motivace Cicerona. Z nějakého důvodu se prostě překlonil na stranu Mureny a jeden z těch důvodů, který používá, je, že kdyby ten Murena nebyl zvolen, ten Muranážo, ten je sice na pohodu, to je úplný terminátor, který prostě dokáže zabíjet rebely jednou rukou a tam zabíjet cizince druhou rukou. Tak, tak by to povstání mohlo uspět. Ale tak těžko říct, jako jestli to byla jeho reálná motivace. Tak samozřejmě, jako velkou část těch okolností známe právě z té řeči, takže my musíme se spolíhat na to, co Cicero říká. Což nemusí být samozřejmě úplně pravda, protože v tu chvíli, kdy on pronáší tu řeč, tak je to advokát, který se vlastně snaží. jako co nejvíc pomoci tomu svému klientovi. No a pak je tam ještě druhá zajímavá okolnost, která s tím souvisí. On sice trochu pomohl, nebo asi hodně pomohl zvolení zvolením Morény tím, že zajistil, aby Lukulus měl triumf. Je to je taková historie, že několik let předtím byl konzul vojevud Lukulus, který válčil v Asii, potom přitáhnul se svým vojskem do Říma, když mu ten triumf skončil, no a požádal o zvolení uspořádat vojenský triumf. Jenže problém je v tom, že kvůli nepřátelství s Pompejem mu ten senát nechtěl ten triumf schválit. A ten, nakonec se to protahovalo asi tři roky, což byl hrozný problém, protože vojevůdce, který mu nebyl ještě dáno povolení ten triuf, nesměl oficiálně přijít do města. Takže ten Lukulus několik let seděl s, asi jako z částí té armády před tím posvátným okrskem, před tím pomériem a nesměl přijít do, do Říma. Já přesně nevím, jaký byly motivace pro to odepření triumfu, ale počítám s tím, že to je asi proto, aby mu bylo zabráněno v nějaké další politické kariéře. Protože dokud se nevyřešila ta situace s tím triumfem, tak on třeba nemohl kandidovat ve volbách. Jasně, Pompeius, když přitáhl do Azie, takže on relativně rychle jako vyřešil tu situaci. A že jako by z jeho pohledu prostě on vyhrál tu válku. Takže pokud by byl přiznat, přiznán triumf Lukulově, tak by to do značné míry jako ponižovalo úspěchy, úspěchy Pompeja. A že tehdy byla strašně velká věc, že Pompejo získal, získal vůbec tu, to velení v té válce. To bylo takový že oni jako tvrdili, že všechno tam je v háji a musíme Pompejovi dát největší moc, kterou kdy nějaký Říman měl v rukou. Nemohlo se prostě zároveň uznat něko, že že už ta válka byla vlastně vyhraná aspoň části ze strany Lukula. Zajímavý mě je, že Lukulus si za, asi za ty peníze, který rozkladil z kořistě, postavil přepychový zahrady okolo Říma. V několika různých jazycích, asi včetně češtiny, protože Word to podtrhává červeně, to slovo Lukulský je, jak to říct česky, pompézní. To je vlastně taky z latiny, že? Tak bukolický, to je český. Ale, ale Lukul, jasně. L Lulovský znamená prostě, že žije. se něco odehrává v extrémním luxusu. Yep. Důležitý teda je, že Cicero během svého konzulátu teda prosadil, aby se ten triumf konal, a díky tomu ve městě v době voleb bylo velké množství voličů z té armády, a ti teda údajně pomohli tomu zvolení Murény, protože Muréna předtím na tom vojenském tažení byl jeden z lukulových velitelů. Údajně teda to dělal právě kvůli tomu, aby vyhrál volby ten, ten muréna a protože probíhalo to zpěknutí, takže bylo důležité mít tady tyhle ty lidi. No a z toho, co říká Cicero během té řeči, to vypadá, že ten Lukos taky seděl na tom soudě, aspoň v nějakou dobu. Mm -hmm. No a jinak je, je to třeba. soudní řeč, která byla proslovená během toho procesu, byla proslovená jako poslední, předtím ještě obhajoval toho Murenu. Krasus, pozdější triumvir, a Quintus Hortensius, což byl jeden z nejlepších římských právníků, který se předtím střetnul s Ciceronem v tom procesu proti Verovi. Mm -hmm. Což je takový zajímavý, protože že, v tam stáli proti sobě a Cicero ho úplně jako zničil předtím neporaženého nebo jednoho ze špičkových římských advokátů. V době, kdy Cicero byl ještě pořád relativně na začátku své kariéry, rozhodně politický, tady naopak stáli na stejné straně. Na druhou stranu třeba tu podporu, žalobu podporoval to Mladší, kteří, který byl takový, je aspoň líčený jako takový extrémně neúplatný, zásadový, až autisticky nepraktický pro normální život. Stoický jak doslova, tak v přeneseném smyslu. Ale z nějakého důvodu byl strašně slavný a populární v Římě, což je zvláštní. Tak Že... Měl slavnýho pradědu. Což je pořád zvláštní, protože ten jeho praděda byl taky divný. Jo, to nebylo tak, že by ten jeho praděda vyhrál nějakou velkou bitvu. Jeho praděda byl známý tím, že byl extrémně stoický. Tak asi třeba Římanům mohla imponovat právě ta jeho morální zásadovost. Což je paradoxní, protože stoicismus není jako římská filozofie, to je vlastně import. Jo? Že třeba ten Porcius Cato, ten Cato starší, by právě proti tomu tomu protestoval, protože on neustále, jako, nebo v podstatě ten jeho konzervatismus počítal v tom, že odmítal řecký vlivy na římskou kulturu, no a potom jeho pravnuk byl stojik, což je řecká filozofie. Na druhou stranu asi tři voličiny dokázali rozlišit, co jsou nějaké v úvozovkách tradiční římské ctnosti, což už v té době asi byla jenom nějaká umělá konstrukce, a co je nějaká řecká filozofie, se kterou přišli nějaké jako, uh, žáci kyniků a tak. Ale prostě asi využívá nějak svoji popularitu, aby se tak obrátil proti tomu Morénovi. No a ti lidi, co ho soudí, toho muránu, že jo, to je vlastně panel, nějakých vybraných porodců, z řád senátorů, jezdců, to jsou ti bohatí říjmaně a pak nějakých pokladních tribunů, což byly takový jako středně bohatí Římani. Jo, eh, jasně, tak to je ta situace. Ještě je možná dobrý říct, že samozřejmě ta řeč, tak jak máme dneska, tak to byla vydaná, to byla nem, sepsaná a byla vydaná, řekněme knižně, později, takže není stejná jako, v té, no máme v té podobě, v jaký Cicero proslovil, a je otázka, do jaké mě se podobala, protože v některých případech víme, že to, co Cicero říká a to, co potom píše, i když to má být jako ta autentická řeč, řekněme, tak se od sebe hodně liší. Že, že třeba Milon, který ho Cicero neúspěšně obhajoval a který nakonec končil ve věhnanství, když si údajně přečetl text řeči pro Milone, tak na to prohlásil, no kdyby takhle hezky Cicero mluvil na tom soudu, tak bych si dneska nemohl užívat ty skvělé marsejské místřice, <laughs> protože utekl do věhnanství do Marsy." Jako to jo, ale to bylo to samyslo s tím, že Cicero vůbec tu řeč nepronesl. Jako celou. On, on se chvilku tam zajíkal podle všeho a potom přišel potom sednout. Protože kolem stály ti vojáci se zbraněma a on se toho prostě zalekl. Jo, tak tady zatím žádný vojáci nebyli na tom fóru. Jenom to... byli v civilu. Jo, a měli díky a byli připravení <laughs> podat lidi. A možná, možná někdo rozebral nějaký lavice, <laughs> kdyby jako byli, lidi byli už jako zrušení v té době. Prostě středa. Jo, přesně, středa v Římě v této době. <laughs> Dobře, tak k tomu obsahu. Hnedka na začátku, to je trochu paradoxní, cicero mluví strašně dlouho o sobě a hrozně se nechvaluje. Proč to dělá? No, protože to je narcista, že jo. Je to, je to člověk, který, jako on, on sám povstal z relativně jako středních, takových středostavovských poměrů, že ho otec žil v nějakém provinčním městě, a jako dost teprve byl první, kdo se dostal do těch kuruských úřadů, jo? kdo prostě se nechal zvolit do těch nejvyšších úřadů v Římě. A tím pádem byl ten nový člověk. On jako na jednu stranu byl pořád ještě jako deferenční vůči senátorům, On byl takový jako, jo, ten člověk je z historické rodiny, k němu se musím chovat jako ohleduplně. Kde si co si? ale zároveň měl pocit, že neustále musí vychvalovat to, jak daleko se posunul, jak on prostě ten, ten homininovus se všechno jako všechno zařídil a všechno vyhrál a všechny zachránil před jako, hrozným spiknutím. Asi prostě proto, že jsi, jako, byl ve městě, který jako heroizoval svý občany, že jo. Jakože ty jsi, ty jsi něco, něco dobrýho udělal, vyhrál si nějakou bitvu a o stovky let později ti lidi stavili jako svatyně. Takže ten Cicero měl pocit, že to jsou lidi, vůči kterým a vůči jejich potomkům se musí vymezovat. Je pravda, že tady je ta úvodní část, kdy on přijde a řekne, já tady budu teďka hájet Cicerona a pak 23 murenu a pak 20 minut jenom o sobě. To tam, ta tam pravdě řečeno trochu má i význam, protože on potřebuje vysvětlit té porotě hnedka na začátku. Ty, že to je vlastně celý hrozně divný. To jsou, on jim potřebuje vysvětlit ty věci, o kterých jsme se před chvílí bavili, že jak je možné, že konzul během jehož konzulátu se schválil ten zákon, podle kterého je jde nažalován, ho teďka hájí, jak je to možné, že ho hájí člověk, který dělal kampaň s tou druhou stranou a tak. A on, takže on postupně jakoby prochází tady ty výtky a nějakým způsobem je vyvrací. On třeba říká, některé ty argumenty jsou trošku divné. On třeba říká, no koho jiné, kdo jiný by měl hájit konzula než konzul? Je to, je to jako když máš váhový kategorie v boxu tak přece nemůžu boxovat proti sobě lidi, kteří by byli v jiný kategorii. No a pak, pak ještě musí vysvětlit, proč není jako divný, že on agitoval s tím sulpiciem a teďka ho stojí proti sobě v tom soudním sporu. On, on třeba musí těm říjnomu vysvětlit, co je to jako sporovedlnost, že by měla být nestraná, že, že ta objektivita toho právě by neměla být právě znečištěna přátelstvím těch jednotlivých stran. Takže se potřebuje vysvětlit takové docela základní věci, Což jsou věci, které jako v průběhu ty řeči zase bude vyvracet, že, že bude říkat, že by lidi by se právě měli značné míry rozhodovat na základě jako přátelských vazeb a to by mělo. A potom on jako vysvětluje, proč toho modernu vlastně má rád, jo? že je to jako někdo, s kým má jako přátelské vztahy. Protože asi v Římě částečně jako musíš vždycky obhájit, proč hájíš někoho a aby, aby to nevypadalo, že ho hájíš z jazyčních důvodů že někdo zaplatil, že jo. Vždycky musíš jako, jako advokát říct, že jo, jeho pradědeček se znal s mým dědečkem a proto jsem cítil závazek uči němu. Je to člověk, se kterým by si šel na pivo, jo? Přesně tak, to musíš vysvětlit. Jo. No dobrý, a teďka už se teda budeme bavit o hlavním uh, části té řeči a to je vyvracení těch jednotlivých argumentů, který předkládala údajně ta obžaloba. A sám Cicero v podstatě říká, že byly tři základní skupiny argumentů. A on v podstatě um, vyvrací ty tři složky. První z nich, a to je hrozně zajímavý, důvod, proč jsem se chtěl fakt dvatit o této tý řeči je ten, že na tom strašně krásně vidět, ty specifický a často jako bizarní aspekty toho římského práva. Třeba to, ne, jakým způsobem se, se ne, ta obžaloba snažila dokázat vinu a potom jakým způsobem to ten Cicero vyvrací a jak je to hro hrozně jiný, než jak by se to mělo dělat a jak se to zpravidla děje dneska. Jako, že to není jako v CIS Miami, jo? že by tam přišli a řekli víte, tady na, tom, na té více jsme našli zbytky DNA toho člověka. Přesně tak. No. Ne, kdyby si to dneska sfilmoval, tak by tam nebyly žádný takový záběry, kdy kamera se strašně přiblíží a najednou si díváš na nějaký buňky a tak. A tak zakřičíš Enhance! A najednou vidíš obrázek toho člověka. Jo, jakože že neustále zvěš. <laughs> Jasně, jasně. No, jasně, tak co byly teda tři ty tři hlavní argumenty? Tak ten první, a to je velmi jako případný, že to byl ten první argument, asi ten nejvýznamnější je to, že bude vede nemravný život. Druhý je porovnání kandidátů, kde se ta obžaloba snažila dokázat, že Sulpicius je lepší kandidát. A třetí je to samotné obvinění, nebo samotné dokládání toho, že ty volby byly uplacený, že opravdu docházelo k placení. Což bys čekal, že kdyby se konaly volby, kdyby se konal ten soudní proces dneska, tak by asi, doufejme, drtivá většina toho procesu se točila právě okolo těch nějakých dokladů toho, že k tomu podplacení opravdu docházelo. Jako jo, ale charakterový svět si pořád vystupují u, u soudu, že pořád se snažíš přesvědčit porotu, že ten tvůj člověk je jako dobrý člověk. Jo. Asi, ale jako, asi to nemá takový vliv jako v té době, že? Tak A, Ok, tak začneme tím nemravným životem. To byla klasika nejenom v římském soudnictví, ale i v antickém soudnictví obecně, kdy si potřeboval přesvědčit porutu, že ten člověk, kterého želuješ, je takový typ osoby, která by udělala určitě ten trestný čin, ze kterého ji viníš. Že se snažíš vlastně zničit ten charakter toho člověka. Tady v případě toho obvinění z uplácení ve volbách, to má takový ještě trochu posunutý ten rozměr v tom, že ta obžaloba, aspoň jak to vypadá zase z té cicrónové řeči, to vypadá, že oni říkali něco v tom smyslu, podívejte se, ten uh, je strašně nemravný člověk, přece není možný, aby byl takový nemravný člověk zvolený a porazil a který takový není. To je jako strašně zvláštní, že? Mm -hmm. um, že oni vlastně, ten argument je takový, že on nemá ty kvality, aby mohl být zvolen řádně, což nepřímo dokládá, že tam došlo ke korupci. No a jako oni taky asi říkají, že ten člověk, že on strávil ten čas v Ázii, on tam prostě chlastal s těmi Aziaty, že jo, což jsou ti nebezpeční orientálci a skorumpování a tak dále, takže se takhle naučil korumpovat lidi. No, to je hrozně zvláštní, že oni nemají teda úplně asi vypadá žádný konkrétní důkazy, má rovní je třeba nějaký nebo tak. A co, taková, taková karta, která vypadá, že ta obžaloba zahrála, bylo to, že Murena byl v Ázi. Hmm. Ázie v té době, už v té době, kdy teda Říjmani Válčili v Ázii a přiváželi z té Azie obrovské bohatství, samozřejmě tam přicházeli zajatci, otroci a tak dále, Rukojmí třeba a začalo se, ty lidi získávali v té době v Římě asi povědomí o tom, který byl určitě zkreslený, co to je ta Ázie, jak se vníží, jak to tam vypadá, tak, tak se tady s tím, tím začalo nějakým způsobem pracovat. A asi se stávalo, že byl někdo obviněný z nemravného života jenom na základě toho, že byl fyzicky přítomný v té Asie. Protože ten obraz, který Ázie měla v té době v té mentalitě, bylo mm. to, že to je to místo, nebo ten region, který je morálně zvrácený, který je zříčkalí, to bohatství, který z té Asie přicházelo, tak to v podstatě vytvářelo takový ten pocit, že tam se všichni válí, pijou tam z těch zlatých nikdo tam nic nedělá a tak. Je to jako kdybys přijel z Las Vegas, to ti každý řekl, tam si určitě chlastal, um, hrál hry a, a spal s prostitutkami. Jo, já jsem přemýšlel, jaký by byl nějaký moderní ekvivalent tady tohohle toho a asi by to tak mohlo být, no. Ne? <laughs> ne, ne, ne, ne dobrá analogie. OK, dobře. Ale, dobře, no, tak, takže říkáš, on byl v Ázii. Ano, byl v Asii. on tam byl dvakrát, byl svým životem, během svého života jednou tam byl v vládí s otcem, který byl vojenský velitel, no a potom tam byl s tím Lukulem, o tom jsme se bavili. No a docela zajímavé je, jak to cicero neškodňuje, tady tenhle ten argument, on teda jednak říká hnedka na začátku, že proto nejsou žádný doklady, takže to jsou vlastně jenom... Který nejsou nějak podložený. A on teda jenom to řeší tak, že, pod, že předkládá svoje vlastní tvrzení, které taky nejsou ničím doložené. Jakože on tvrdí, že nejsou, že on se nepřiznává, že byl v Ázii, ale i když to možná taky to mohl odmítnout, co já vím. a Dokažte to, najděte tam jeho stopy. Žádná Azen existuje. <laughs> Přesně tak, a, ale jako tvrdí, že tam, že tam žil s je a zodpovědně. Ano, on, on jak v podstatě na ty, na ty tvrzení, on byl v Ázii, takže zhírali, říká, on není zhírali. To je jako jenom slovo proti slovu. Ale potom má takovou docela zajímavou argumentaci kdy on, řík, on právě využívá mm. toho negativního obrazu té Ázie mm. ve prospěch toho Mureny, velmi jako chytře, kdy on v podstatě najednou jako strhne ten koberec spod noh té obžaloby, mm. kdy on říká, podívejte se, to všechno, co říkáte o Ázi, to je pravda, mm. tam ty lidi fakt jako se válejí na těch kobercích a uh, jedí tam ty hrozny a takovýhle věci. Víte, aby se válili na lavicích a jedli hrozny. Jo. Co dělali římani. Přesně tak, no. A on, to je všechno pravda, co říkáte o Azii, ale tady ten člověk, ten Murena, žil v Azii a proto je ještě chválihodnější, že nebyl zkažený, ačkoliv tam žil. A takže to je vlastně, díky tomu on je vlastně daleko ctnostnější než člověk, který v té Azii nikdy nebyl. To je jako kdyby přijel do Las Vegas a vrátil se prostě bez uh, pohavních chorob se svým penězma a střízlivý. střízlivý. přesně to je ono. No ano, takže by to jako dokazovalo, že si prošel tím s tou trdou morální zkouškou ty Azie. No. Eh, a tak... pak ten druhý argument je, že tam vlastně valčil. Ano. Takže to asi jako nenaznačuje nějaký úplně zhýralý život, když táhneš s armádou. A vlastně ta Ázie má dokazovat to, že je to hrdina. jo. Yeah. OK, tak to je ten první, ta první argumentační linie. A teďka ta druhá argumentační linie, která je úplně nejúžasnější. A to je jako z velké části ten důvod, proč jsem se chtěl bavit o té řeči. A to je to srovnání kandidátů, kde vlastně ta obžaloba říkala: když si vezmete ty dva kandidáty, toho Sulpicia a toho Murénu, to znamená toho žalujícího a toho hajícího se, kteří společně kandidovali ve volbách, jeden z nich vyhrál, druhý byl poražený, a srovnáte si je, tak prostě objektivně ten poražený kandidát je horší než te, teda lepší, než ten Murena. Mm -hmm. ta, což zase nepřímo dokládá, že přece ty volby musely být uplacený, protože by nikdy nemohl prohrát lepší kandidát. No a teď to vypadá, zase z té Ciceroanové řeči, aspoň se to taky ví, že ta obžaloba se snažila nějakými argumenty doložit, jakoby změřit objektivně, že ten Sulpicius měl vyhrát ve svobodných volbách. A tím pádem to, že vyhrál ten Murena, tak dokazuje tu korupci zase nepřímo. Jako já si tady mám pocit, že to je Cironov spin, že to, co oni se pokoušeli dělat, je že ukázat, že když vy tady toho člověka odsoudíte za tu věc, kterou víme, že dělají všichni, jo, a tady to uplácení při hlubách, protože to dělají všichni, to bylo to strašně jako, strašně jako endemický problém, jo? který se objevuje, Cicero to zmiňuje skoro v každé řeči o tom, že to je běžná věc, která se děje pořád, jo, a, a potom vlastně na konci toho ještě Promurenu je taky, pro taky říká, že všichni jako získaj, jako dostávají nějaký goodies jo, jako za to, že pro tebe hlasují. Takže ti lidi by měli, ten, by měli chuť ho odsoudit, ale třeba by se báli o toho, že ten Sulpicius bude nějaký idiot, jo, jako který, který nemá jako ty schopnosti, aby se nechal zvolit. Takže oni vlastně možná hájili to, že ten Sulpicius bude jako legitimní, legitim, když bude kandidovat znova potenciálně. Se státním konzulem. Ja, to je samozřejmě možný. Je potřeba si zase uvědomit, že my neví... díky tomu, že z celého toho soudního případu máme jenom tu Ciceronou řeč, tak jako nevíme, co reálně ta obžaloba říkala. A nedá se ani předpokládat, že by Cicero měl zájem reprodukovat ty argumenty té obželoby tak, jak opravdu zazněly. A spekulovat o tom, co ta obžaloba mohla opravdu říct, je takový jako planý, No, no ale vtipný je, že Cicero potom jako tuhle tu argumentaci a obrací to záně proti tomu Sulpiciovi, což nemá žádnou souvislost jako zgro toho, toho, toho případu, že jo, jako o tom, jestli někdo někoho uplácel nebo ne. Protože ten spor není o tom, není jako mezi těmi dvěma. Proto mi to vypadá jako jeho spěn. No jasně, tak samozřejmě ty můžeš jako tu spekulaci o tom, jaký je ten rozdíl mezi tou ob skutečnou obžalobou a tím, jak ten sice charakterizuje tu obžalobu, podložit třeba vnitřní konzistenci těch argumentů uvnitř ty sice řeči. To je samozřejmě možný. Jo. A každopádně, v čem teda spočíval ten argument v tom srovnání kandidátů? Tak jedna, která, tam bylo několik různých bodů. První ten bod byl to, že Murena byl podobně jako Cicero homonovus údajně, kdežto Sulpicius byl velice, z velice staré rodiny a už to má nějakým způsobem v myšlení těch římanů naznačit, že by ten Sulpicius spíš měl být zvolený, protože tak to tam chodilo. A samozřejmě Cicero ukazuje, jednak relativizuje tady tohleto charakterizaci, ukazuje, že Murana má významný předky a na druhou stranu, že Sulpicius zase až tak moc ne. On doslova říká, že ta Sulpiciova urozenost je spíš známá knihovníkům než voličům a že musí být vyhrabaná ze starých dokumentů spíše než ze současných politických hovorů. Takže on jako říká, jo, možná, že ten Murana Sulpicius je z nějak jako starý rodiny šlechtický, ale to lidi na, na fóru nezajímá. A to je právě ta věc, co ti, ti říkají často jako asi zmiňovali v těch volbách, že jo? že už můj pra pra pra pra dědeček, tady, já nevím, byl konzul nebo byl nějaký tribun s konzulární pravomocí. Nebo třeba po porazil Teutony a Kimbry, že jo. Oni <laughs> asi zmiňovali konkrétní věci. A nebo udělal jako skvělý hry gladiátorské. Hmm. To byly tak perfektní hry. No to je něco, co už jako nedovodíš asi, do, asi do, těch, jako tý, do té staré historie, že jo. Protože pravděpodobně porazil volsky. To by asi to byla, byla bezpečná sáska. Porazil Volsky, nebo. To jo, ale tak kdo neporazil Volsky v, ří, v ří prvních jako 400 letech římských dějin, že? Tak, tak. Dobrý, no. no. Potom dál samozřejmě arguje, argumentuje příklady vynikajících mužů, kteří neměli urozený předky. Což je, on to dělá tak vtipně, protože on třeba neagru, neargumentuje těma lidma, kteří žili v té době. On argumentuje těma jako lidma, kteří jsou na mrtví. Což jako dává smysl, protože když jdeš dostatečně daleko do minulosti, tak vždycky najdeš někoho, kdo byl první z té urozené rodiny a sám neměl urozený předky. Mm -hmm. Takže to jako no shit Sherlock, že jo. jo tak asi si, kdyby zmiňoval lidi kolem sebe, tak by byli kontroverzní, že jo. Jako on zmiňuje sebe, protože ty no, Narci zamyslí si, že on je jakože... přece jeho, jeho, jeho, jeho úsilí a, a výsledky jsou nesporné, ale potom používá starý lidi, protože že nejsou kontroli. To jako dneska vytáhl, chtěl argumentovat tím, že politici může být slušní a řekl, no přece, Babiš, topluánek, varůbek. Ano, přesně tak. No. To, to, to je něco, co se dneska rozhodně objevuje. Jo? Když, má, když chceš zmínit nějakého velkého státníka, tak vždycky vytáhneš Masaryka a ne třeba Klauze. <laughs> no? Přesně tak. A, ale, to, jsem, to, jsem si často, to jsem si často všimnul v Antice, že když třeba Plato, že, že Plato na mnoha místech argumentuje, dává příklady skvělých státníků, ale když potřebuje dokázat nějaký konkrétní jako argumentační bod, třeba že politici nemusí být vždycky čestní, tak použije nějakého jeho součastníka, mm. nebo třeba státníka z té, řekněme, o generaci zpátky, toho Perikla. Mm. A teď jako ti, uh, ty dvě strany toho dialogu se shodnou na tom, že ten perikl Perikles byl třeba a co všechno dělal špatného tak. Ne. Díky tomu třeba víme některé zajímavé věci z Periklova života. Mm. Dobře, no, no a potom je tam druhá věc, která je úplně bombastická. A to je to, že to je obžaloba, která se snažila doložit, uh, že ten Sulpicius je lepší kandidát, Oni oni udělali v podstatě takovou politologickou úvahu, oni změřili, oni použili empirická pozorování na podložení nějaké jako rudimentární politologické teorie a měli prostě jako měřitelný indikátor, kterým měli dokázat, že ten Sulpicius je lepší. Oni totiž využili toho, že Sulpicius a Murena, to znamená ty dva lidi v tom sporu, předtím společně kandidovali ve volbách a oba dva vyhráli. A protože se vědělo, jak ty volby dopadly, tak bylo možné vzít ty výsledky toho hlasování a ukázat, kdo v těch volbách byl úspěšnější. Konkrétně oni zmiňují, že Sulpicius byl zvolený dřív. Protože, jak jsme se bavili v epizodě o volebním systému, tam to fungovalo pravděpodobně tak, že volili jednotlivé voličské skupiny a vždycky po té skupině se, když volet na skupina, tak se ohlásil výsledek té skupině a jakmile někdo dosáhnul nadpoliční většiny hlasů, tak byl zvolen. No a teďka samozřejmě jednotliví kandidáti mohli být zvoleni dřív, rychleji dosáhli ty nadpoliční většiny, protože měli větší popularitu v těch voličských skupinách. A pořadí těch skupin se nejspíš losovalo? A, ano, v případě tribují se losovalo, v případě century bylo pravděpodobně daný. Vojenskou hodností a tím pádem i majetkem. No a takže oni mají tak, jakože KPA mají prostě indikátor té kvality kandidáta. To, to by mohl úplně použít Janeček, jo? že by jako kvantifikoval to dobro toho kandidáta od nuly do jedné. A když oni říkají, podívejte se, svůj co zvolili dřív, takže to přece musí být lepší kandidát. A to je geniální, ne? když najednou v 2000 let staré řeči najdeš úplně jako aspoň základně jako smysluplnou úvahu, kterou by třeba někdo napsal do nějaký bakalářky dneska na politologii v Olomouci třeba. Ale neprošlo bys tou bakalářkou, to je ten... V Olomouci bys ní Olomocný, jako kdyby sledoval dva kandidáty do Senátu a tomu jednomu by se dřív spočítali hlasy, takže víš co, bum, je to lepší kandidát. Bylo by to spíš tak, jako kdyby si sledoval dva kandidáty do Senátu a ten, který dostal víc hlasů, tak o tom by se řekl, že je objektivně lepší kandidát. Bylo? V různých obvodech, ale v různých obvodech, chci říct. Uh, ne byl... v jednom obvodu. Bylo by to tak, jako... <laughs> to je totiž jako objektivně lepší kandidát, když vyhrál ty volby, že jo? No, ne, je to populárnější kandidát, ale nejlepší. Už jak by to bylo. Kdyby se měl jeden volební obvod, ve kterým by v jedné volbách kandidovali dva lidi, Potom v dal dalších volbách zase ty dva stejný a ty by si argumentoval tím, že to, že jeden ten kandidát v těch prvních volbách vyhrál a ve druhých pr prohrál, dokladuje, že v těch druhých volbách se podplácelo. Což je přesně to, co oni udělali. Jo, takže to je samozřejmě blbost, ale jako jenom to, že pokud to ten sice do charakterizuje to správně, ten argument, tak to je úplně bombastický, to je strašně řekový způsob nešlení pro ty lidi. Jo. Je to super, no? <laughs> Ne, tak bylo běžný se takhle porovnávat, že oni měli, neměli žádný jako data jak toho člověka. Podovná pokud byl, byli třeba pretoři ve stejnou dobu, což měli být jo, taky, oba dva prostě prošli tím, tím, tím, tím, tím úřadem, no tak bys mohl porovnávat třeba, jak se jim dařilo v tom úřadu. Ale když byli pretoři úplně jiného, úplně jiného typu, no, no, když byli kvestoři na druhé straně světa, tak je těžké jako je nějak porovnávat. Vy... Takže ty po výsledky v volbách prostě bylo jediné nějaký jako srmatelný mířitko a alternativní mířitko jejich předci. No, oni teďka mě napadá, že ty lidi neměli jako docela zajímavý důležitý nástroj, který sice se na něj pořád nadává, ale v plní svojej funkci a to je že to, že to, neměli, ne, neměli volební průzkumy. Že ty, že oni na, na tom soudu nemohli odhadnout žádným způsobem, jaká třeba byla podpora těch kandidátů před volbama nebo něco takového. No a oni žili po volbách, takže to je měli volby. To je jasný, ale kdyby třeba si měl, kdyby naměřili před volbama, že ten Morán měl nízkou podporu a pak by to stejně nehrál, tak by to byl daleko silnější argument pro to, že se musel podplácet. No, to a to ty, jako to podplácení plá, v těch římských hlubách, to nebylo těsně před volbama, že jo? To byly věci, které to bylo jako proces, který trval třeba měsíce, že jo? on ten člověk pořádal hostiny pro ty svý klienty a zvali na gladiátorské zápasy a kde to si, takže. Oni by, jenom by ta podpora pozvolna pozvol rostla až do těch voleb. Jo, no, tak to je blbý, no, okay. ok, no. No dobrý, pak je tam ještě jedna věc, která, která teda má se srovna, kde se srovnávají ty kandidáti. Tady už to, um, no samozřejmě, co, jak to na tohleto argumentuje Cicero, tak argument, Cicero na to argumentuje úplně rozumně. On říká, že pořadí těch kandidátů pořadí zisku mandátu, těch kandidátů, nějak koresponduje s kvalitou těch kandidátů. No a potom ten Cicero právě naopak předkládá to svoje vlastní srovnání, kdy se snaží dokázat, že právě Murena je ten lepší kandidát, a dělá to na základě toho, že on charakterizuje Murenu jako vojáka, kde on říká, sloužil s tím Lukulem ve vojsku, a teďka je potřeba, aby konzul byl, jednak je potřeba, aby byly dva konzulové, i on říká, nesmíte toho moránu odsoudit, protože teď tady je to katalínovo spiknutí. A kdybyste ho odsoudili, tak by do toho nového roku šel jenom jeden konzul. Což je samozřejmě strašně důležitý v Římě, protože ti konzule volili vojsku a že by najednou chyběl jeden vrchní velitel. To je věc. A potom druhá věc, on říká: musíte zvolit toho, musíte nesmíte odsoudit toho morénu, protože chcete, aby v této nebezpečné době, kdy musíme čelit tomu katulínou spiknutí. Byl konzul, který má vojenské zkušenosti, takže on se ho snaží charakterizovat jako vojáka. Mm -hmm. Naopak, ten Sulpicius nebyl voják, byl to právník a měl se sebou kariéru na římském foru. Takže on nejenom jako, že strašně vychválil toho Moreno jako vojáka, ale i tam takový, on uprostřed té řeči má takový jako rent, takový, takový komediální vystoupení, kde si dělá srandu asi na dvě stránky z právníku. Je jako, když George Carlin vysvětluje, proč golf není sport, tak tady nicicero vysvětluje, proč když jsi právník, tak to vlastně není žádný povolání. Jo ano, je to, je to takový sketch uh, na, na právníky, že on třeba si z nich dělá srandu, že schválně vymýšlí hrozně složitý uh, odborný jazyk, uh, aby byl neprůhledný pro lidi, ale ve skutečnosti to má jako úplně normální význam, jo, že on tam jako říká, že místo aby někdo řekl, typa do vězení, tak ten právník řekne a teď tady vás obželovávám z toho a toho zločinu podle paragrafu toho a toho. A pak ještě říká, že kdyby měl tři dny, On teda právník, ale kdyby měl tři dny, tak se to celý naučí a taky právníkem. To je klasicky Cicerunovská věc. <laughs> ne, ne, nejsem schopný teda přeložit nic z toho, co on tam říká, ale jako když už se to, o tom mluvíme, víš, co je opak trestu odnětí svobody? Odměna přidělení otroctví. Jo. A víš co, je, víš, co je opakem odborného vyjádření? Lajcké veslupčení. <laughs> jo, nebo delatanské mlčení. <laughs> no, tak takhle. Mm -hmm. uh, něco takové, se tam už napíše v latině. <laughs> Ještě K tomu, k tomu soupice, No prostě je divný, že oni jsou že, známí, prostě, který, že oni na tom fóru, to je relativně malý prostor, kde prostě reálně pracuješ třeba jako celý den tím, že tam stojíš, bavíš se s lidmi a oni na toho přijdou, dáváš pravní rady. A on tam má kamaráda, se kterým se tam baví předtím se kterým kandidoval. A teďka, jako by, to je jak kdyby konečně měl možnost, Můžu říct na plnou hubu, že je to úplný idiot, jo? že to, co děláš, nemá žádný smysl, je to úplný bullshit prostě. Není to pohlání, není to skill, ale říkám to jenom proto, abych tady oslobodil toho muréru, jo, to já si to bez nemyslím. Jo, to je hrozně zajímavá interpretace, jakože můžeš buď na to můžeš brát tak, že cice má rado, že může konečně jako říct na pecky, co si myslí. Mně já jsem se zase na druhou stranu říkal, a to teda komentáře k té řeči, vždycky, no, aspoň ten překlad, co jsem četl já, tak tam je zmíněné, že z jiných cicerovných řečí vyplývá, že si tohle asi upřímně nemyslel o tom advokátském povolání. A tak nějak naopak přijde, že to je, jako kdyby jako jedna babka zelenářka ukazovala na nějakou jinou babku, která má na tom tržišti taky stánek a říkala, ty zelenářky, to je tak absurdní povolání, Zali je úplně odporná věc a dělá se vám z toho špatně a máte průjem. Kdo by to dělal? Chápeš, jo, že ta jako kognitivní dezonance je úplně, um, očividná. No? Jako on se od toho nějakým způsobem distancuje, je, otá jako, je otázka, jak přesně odlišný bylo to jeho povolání. Ale on si jako opakovaně dělá srandu z toho, jako, uh, z doslovné interpretace práva. To si třeba dělá srandu v Prorosky, jo? že toho prorozky a vyhodili z nějakého jeho pozemku, nějaká banda od roku, a oni argumentovali tím, že ho nevyhodili, protože on tam nikdy nevstoupil, oni mu zabránili tam vstoupit. A co to říká, takže to znamená, že aby ho vyhodili, tak ho doslova musí svyhodit, jakože prostě vynést do vzduchu, aby prostě tak, aby odletěl přes hranice toho pozemku. To je úplná blbost, jo? Yes, yes. Um, takže možná, že... Prostě jo, tam tak... byl nějaký jeho latentní odpor vůči, vůči jako doslovné interpretaci zákona. Nebo si, je, je pravda, že ten Cicero teda rozlišuje mezi těma advokátama a těma jako hodnejma právníkama a tak, tak možná je to jako kdyby ta ženská s tím uh, zeleným stákem rozdělovala mezi jako babkavance se prodávají zelené tržiště a mezi nějakýma jako zeleniny. <laughs> jako říkala, a říkala, to je něco úplně jinýho. Okay. No a taky Cicero jako, že jo, je retor. Že nikdo jako Culpicius by asi nemluvil ve prospěch třeba nějakého velkého zákona, jo? když byl prostě v zákon, že, který dělával kompiovi velení, tak to byla, to byla velká věc, o které nemluvili právníci, ale významní řečníci. Tak, takže ten Cicero jako, se chce ukázat, jako, že je frajer, to samozřejmě souvisí s tím, že, to, že, že chce poukázat na to, jak on je jako skvělý, a že ten Culpicius je teda nějaká úplná nula, která tam řeší pozemkový právo. No a poslední věc, kterou se Cicero snaží dokázat, že Murena je lepší kandidát. On poukazuje na to, že Sulpicius a Murena byli oba dva zvoleni ve stejným noce pretorem. Takže víš co, máš experiment, máš jako stejné podmínky na začátku. A oba, oni si oba dva potom zvolení vylosovali nějaký mandát, protože v té době už těch prétorů bylo víc a každý z nich si vylosoval něco, co bude mít na starosti. Řekně. Což bylo super, protože by třeba některý z nich řešili pozemkový právo a někteří z nich přesedali soudům a nebo prostě řešili nějakou bezpečnost ve městě, ale bylo to vyloslovený, nebylo to, že by třeba tenhle člověk byl právník, tak mu dáme jako zprávu nějakého soudu. No smůla prostě, byl to voják, tak dostane, dostaneš tady, budeš řešit jako, budeš vydávat pozunkové edikty. Budeš řešit ucpaný kanály. <laughs> nebo jsi tak, Jsi právník, super. Kanál je pro tebe. Tak, tak aspoň to bylo vtipný, ne? <laughs> no ale on právě pozorně na to, že Můden asi městskou preturu. Víš, co je analoge? To je, jak kdyby se ministři losovali, přesně. Jasně, jo. No. Tak David Rád by třeba mohl být ministr pro informatiku. OK. No, ministr vnitra, to Já jsem chtěl, chtěl jsem vymyslet nějakou vtipnou kombinaci, ale napadají mi jenom lidi, kteří by nebyli dobří ministři ničeho. <laughs> <laughs> No, každopádně, Murena si vylosoval městskou préturu, jejíž a součástí toho mandátu bylo i pořádání her. A sice právě argumentuje tím, že on díky tomu, že mohl pořádat ty hry, tak mohl v podstatě legálně, jenom na základě toho, že vykonával to ten úřad, nakl se naklonit voliče. Protože, jak jsme se už bavili, Ti úředníci, jako byli Edelové, nebo právě ten městský prétor, kteří pořádali hry, tak to používali na to, aby se dělali svoji osobní kampaň. Si se to muselo zaplatit, protože spousta těch ladiátorských her a náboženských svátků nebyla placena ze státního rozpočtu. Některé jo, ale, ale moc ne. Ale každopádně bylo to super, protože když se to udělal, tak je pak neodsoudili. <laughs> jako kdyby se to dělal jako soukromá osoba. No a na druhou stranu Sulpicius si vylosoval úplně nejhorší, nebo jednu z nejhorších prátůr. To byla prátůra, kde ten prátůr měl na starosti stíhat zpronevěru. A to bylo úplně strašný, protože uh, tím si udělal spoustu přátel. Že na každém tom sporu vždycky jedna ta strana prohrála, takže tam byl někdo, kdo byl nespokojený. No a ten Cicero um, poukazil na to, jak je to nepopulární, takže nejenom, že mu to nepomohlo, ale ještě mu to asi ublížilo. No a právě se pak ještě Cicero říká jednu věc, a to je úplně mentální, že on říká, podívejte se, uplácí, co je to jasné, všichni to vědí a tím pádem každý ten kandidát už si dopředu chystá tu žalobu aby mohl ty volby napadnout, pro tu korupci. No a to dělal i Soupicio. On říká, tady tohle, ten proces, co se tady teďka děje, to už bylo celý naplánovaný, rovnou dopředu. No, je, jo, to ještě, je to kampaň. Je to kampaň, ano. Všeci kradnu. Říkal, všichni kradnu. A pak říkal, je to kampaň. Je, je to účelovka. Je to účelovka, ano. A, no a on teda říká, jako, podívejte se, ten Soupicio je z toho No a tomu právě paradoxně prohrál ty volby, protože člověk nemůže zároveň dělat kampaň a zároveň si připravovat na budoucí soudní proces. To je ten argument, že to nemohl vést kampaň a zároveň být? Že to nemohl stíhat, že si musel rozdělit práci a tím pádem nešel do toho jako na plný koule, Když to ten Murena, který si určitě žádnou kampaň nepřipravoval, ne, žádný soudní proces připravoval. tak ten mohl jako vědět na ten kampaň trail jako až do roztrhání těla a. Objížděl všechny ty tribuje a bavil se s těma vličemi a fotil se s dětmi a takovéhle věci. Takže, takže to je taky docela bizár, že ten Cicero vlastně říká, že ten Sulpicius nemohl ani mít dobrou kampaň, protože byl rozptýlený v podstatě tady touhle tou. No to naznačuje, jak byly ty kampaně, že jo? Jako on vlastně říká, že ten, ten uh, kandidát, ten, ten kandidát na to konzula, jako navštěvuje domy lidí v průběhu té kampaně, že jako to, co třeba dělá, je, že chodí za lidma domů, a baví se s nima, že jo, má tam kolem, ten, kolem tu svoji anturáž, toho svého prostě kamaráda, který je vysoký, kamaráda, který je hezký, kamaráda, který je bohatý, jo, tam přijdou a jakože, víš co, o svě o životě a, a ten, súp, a ten jako podle toho scénáře měl, v tři to mohl hledat jako spíš doklady o tom, proč ten Murena je jako podvodník, než aby argumentoval za svoje vlastní vítězství. Jo. jo, možná to trochu dává smysl, ale je to takový divný, no, trošku... No je to, je to, je to dost divný, a tak taky to souvisí s tím, že Kato už někdy od těch voleb jo, ohlašoval, že bude někoho žalovat, takže ten, kdo asi sledoval a sbíral ty důkazy dále, byl ten Kato. No to je jasný, tak ten Kato byl úplně nadšený. že jo, jakmile se schválil ten Alex Tulia, tak Kato prostě říká, teď budou padat hlavy, teď vás tady všechno zavřeme do vězení a úplně se těšil na to až budu moc po někom skočit. A to on dělal pořád, jako nejhorší je, horší, že třeba on tímhle tím doznačným výde způsobil potom pád republiky, že on protože on, vyhl, on neustále vyhrožoval, že jak Cezar přijede z Gálie, tak ho začne, že tak ho bude žalovat, že jo, a zabrání mu stát co konzolu, pak ho prostě úplně z něho udělá jako pár juh. No tak... To byl prostě vlázen, no. Jo, takže ano, on v podstatě dohnal, uh, dohnal jako toho Cezara, nebo vyvolal to občanskou válku, no. Mm -hmm. Možná není úplně dobrý, aby se takhle umával prstem před nosem nějakýmu diktáterem, <laughs> který má gigantické legie. <laughs> to se to, říkal. Hmm, tak buď půjdu do vězení, <laughs> nebo překročím Rubikon. Jo. Jasně, no. Uh, jo, Ale tak tak je, protože prostě byli postiženi tím, že oni žili v tom městě celou dobu a měli pocit, jakože, že to město je ten svět, že jo. Protože pro ně to tak bylo, no. Tak a to byl na Kypru, aspoň. Jo, jednou sedl na holetě, do dopoledne. No, každopádně pozor na rekonstrukci státu, ne, ten <laughs> to jsou právě ti, kteří jako způsobí ten pád demokracie, jasně. Jo. No dobrý, a teďka třetí uh, argument, to je asi to nejdůležitější a to je ta obvinění z toho, že teda fakt docházelo k nějakému podplácení. Bohužel, tady to v té řeči zabírá jenom velmi málo místa. Cicero tam říká, to je něco, co, co už přede mnou dostatečně rozptýlili ty ostatní obhájci v jejich řečech, to znamená ten krasus a ten hortensius. Takže bohužel se jako nezachovalo tolik informací, což je škoda, protože to je asi to, co nás zajímá nejvíc. To je to, to nejzajímavější, nicméně ten Cicero to jako tak stručně vyvrátí, říká teda, že Murana byl obviněný z toho, že ho při návratu z provincie, že on byl předtím v Gali, vítal velký dav. A to bylo jako něco, co se hodně objevovalo, když se právě zakázalo třeba to, aby se platila ta antaráž, omezila se jí velikost a tak, tak ti lidi, kteří ob, obvinovali z korupce, tak vždycky říkali a za tímhletým člověkem chodil strašně velký dav. To není možný, ten musel být určitě zaplacený. To je to, že oni dokonce, jak to říkáš, oni omezili velikost toho davu lidí, kteří tu člověka mohli doprovázet po návratu z výkonu nějakého úřadu. Dobrý si představit, co to znamenalo, jo? Že tam potenciálně mohl přijít <laughs> nějaký prétor, a přijít a říct kolik je tady lidí, ten, ten, ten, ten, ten, ten, toho, přes, těchto ti jsou přes limit. Jo? Tak třeba to nebylo kvůli korupci, třeba to bylo kvůli tomu, že, jako, že to bylo, aby nebyli dopravdu <laughs> Je Vždycky jako hasiči, jo? že prostě omezovali počet lidí, kteří se můžou vzkytovat. Je teda pravda, že tam bylo mnoho různých incidentů, při kterých došlo k panice a lidi se ušlapali. <laughs> Nebo třeba někoho rozsápali a tak. No. Eh, tak to jako trochu dává smysl. No. Ale za, samozřejmě je to nesmysl, smysl, jo, protože se to absolutně nedá kontrolovat. Ještě nejenom, že nemůžeš reálně do, do, dokázat, že někoho pronásledoval příliš velký dav. Měli stropy na velikost Davu, stejně jako dneska jsou stropy na kampaň. Ale navíc to můžeš použít k sabotáži, že by si třeba ty sám zaplatil nějaký dav, aby sledoval někoho jiného. Je zaplacený přitom, že jo? No? To je vlastně nejhorší, jo? Ano, to je pak by, A pak by ti lidi, kteří by sledovali toho člověka říkali, já jsem zaplacený, já jsem. <těž> a jelikož, jelikož přijímání úplatku nebylo zločin, tak to vlastně bylo z jejich pohledu úplně legitimní. S... <těž> Srana byla, že, že lidi prostě, důvod, proč mi chodili vítat toho člověka bylo, aby si dali vzájemné úsluhy. Že? Jako ty přijel, jako on to dává smysl, jo? ty třeba rok a něco strávíš, třeba pět měsíců strávíš cestou, tam a zpátky do nějaké provincie a rok tam teda strávíš jako ve výkonu toho, toho úřadu a teď přijde do toho Říma a teď jako čekáš, že ti někdo ho pozdraví. Že jo? Tak to se dělo, že lidi chodili, jednak ti klienti chodili a jednak jako známí prostě chodili pozdravit toho člověka, třeba toho mladého, aby jako ho přivítali zpátky do Říma. No ale pro spoustu těch chudých lidí tohle byl vlastně jediný způsob, jakým oni mohli vykázat tomu svýmu jako patronovi nějakou usluhu. Nemí žádný jako prachy, který mohli dát nebo tak. Takže to, co udělali, je, že prostě s ním chodili. A vytvářeli ten dojem, že je to jako vznamená hodná osoba. No, on ten Cicero, který to právě rozptiluje tady tím, že jednak říká, že to je úplná blbost, že nejsou žádný doklady, že by někdo někoho plácel že by ten dáv byl zaplacený. No, Říka, že nemá účtenky, jo. nemá účtenky. Ale <laughs> hlavně potom taky říká, že, ta, že to je strašně nebezpečný. A to je to taky docela zajímavá argumentace pro něj že on že je strašně nebezpečný takhle a priori podezřívat chudí lidi jenom z toho, že někoho sledují. A vlastně to se tam zastává toho klientského systému, kdy právě říká to, co si říkal teďka, ty, že ty chudí lidi nic nemají a jediný způsob jako řekněme nějakého sociálního státu, primitivního, svépomocného, je, že chodí za těma bohatými lidma a ty bohatý lidi jim pak třeba jako dají jídlo, když je jejich rodina hladavý nebo něco takového. No jasně, právě tady formou tady tohohle toho. Takže on vlastně říká, že je sociálně nezodpovědný, když ta obžloba útočí na toho kandidáta tady tímhle prostředkova, protože tím ohrožuje existenčně tuhle tu velkou skupinu lidí. No, no a ti lidi, kteří se, kterým to říkal, to byla ta porota, kteří všichni byli jako v tom klientelistickým systému, že oni měli ty své vlastní klienty, který zvali na oběd, kterým prostě dělali usluhy a který očekávali, že přijdou jako přivítat, až přijdou do toho města, aby prostě potom mohli úspěšně kandidovat na nějaký, nějaký úřady. No tak, takže všichni z nich měli zájem, jako tenhle systém udržet. No a potom v závěru té řeči, Cicero říká to, o čem jsme se bavili, že Katilína je největší jako zlo na světě a že... To, to, to byl takový radskér, taková rudá hrozba, že on fakt strašil tím Katilínem a říkal jako ten nás tady všechny proskribuje a zabije spoustu lidí a tak no. A ještě on řekl, říkal, že se vypráví, jak od toho Katilíny z té armády, co má sebou, že desertuje spousta lidí, odchází a on říkal, aha, to znamená, že ti lidi to nejsou desertéři, to jsou špioni, kteří se teďka rozměstňují po Itálii a jsou připraveni udeřit prostě v okamžiku, kde, kde to je takový, jako kdyby řekl, víte, německá armáda, ona není poražená, ona se jenom rozptýlila po Evropě a teď čeká prostě až... Uh... Nebo jako kdyby si řekl, islámský stát není poražený, všichni bojovníci islámského státu se vrátí do Evropy a budou dělat teroristické útoky. <laughs> Okej. <Okay>. Ne? <laughs> No jako my samozřejmě nevíme, co by se dělo, kdyby Katlína třeba vyhrál, jo, jo On by mohl jako reálně proskribovat, to znamená zabít velkým množství lidí. Jo. To už se konečně, konec konců stalo v té době několikrát. A potom se to stalo s Octavianem a s, a s Antoniem a bylo to docela drsný, jo. jo, jakože je to rudá hrozba, která reálně jako hrozila. Některé hrozby jsou opravdu rudé. <laughs> <laughs> Ně některé rudé věci jsou opravdu <laughs> hrozba. <laughs> Tak o čem se budeme bavit příště? Příště se budem bavit uh, no, ano, budeme bavit o filmu Herkules. Jo, to máš katastrofa. To je fakt průse. No, ano, budeme se bavit o filmu Herkules. Bohužel, no. Uh, vůbec nevím se na to vám číst, protože nemá vůbec smysl číst nic o tom Herkulovi. Tím líp. No, každopádně příští za 14 dnů bude za týden, bude recenze filmu, filmu Herkules z, z roku 2014, ve kterém hraje Dwayne the Rock Johnson a John Hurt a, a tak. No, je to úplně šílený. No, mohli bychom se spíš jsme měli udělat recenzi toho Herkulas s Arnoldem Schwarzeneggerem, ve který on je, že bohového pošlou na zemi dneska. To je Barbar ne? Ne, ne, ne, existuje film o Herkulovi, na to ještě dojde. Kde Herkula hraje Arnold Schwarzenegger a děj spočívá v tom, že Zeus vidí, že jakože, lidstvo morálně degraduje, takže pošle na zemi Herkula, aby jako znova zapálil to nadšení pro ty tradiční řecké cnosti. A jako ve 20. století? Ano, ve 20. století. Takže normálně tam chodí prostě Barbar Coran a on nic, teda chodí tam Arnold Schwarzenegger, <laughs> on ničem neví. A jako, je to prostě Herkules. No a to by byl daleko lepší film na recenzi, z historické věrohodnosti rozhodně, protože bychom se aspoň mohli bojit o tom, jestli třeba ten New York 80. let jako pravda takhle vypadal, jo? Na rozdíl od toho filmu, filmu Herkules s tím Dwayne Johnsonem, kde to vůbec nemá smysl. Protože to je jenom jako nějaká karikatura té vágní jako antického prostředí. OK, takže příští týden bude Herkules.